גברתי גברתי איה נבש ואייח שם מולה מראה שימי אודם אצפתיים שימי סומק בל חיי תסתרקי יפה יפה ולכי לבת קפה גברתי גברתי גברתי איה נבש ואייח שם מולה שימי אודם אצפתיים שימי סומק בל חיי ואייח שם יפה יפה ולכי לבת קפה גברתי גברתי גברתי איה נבש ואייח שם מולה שימי אודם אצפתיים שימי סומק בל חיי ותפה. גברתי גברתי איה נבש ואייה שם מולה מראה. שימי אודם עד שפתיים שימי סומת בחיי. אם יסתבקי יפה יפה ולכי לבית קפה.